Bake prozesua indartzeko forososialak laugarren forososialaren bigarren partea. Antoratzen du gaur eta bi argirungo fiko bana forososialan biltzen dira elkarte, sindikatu, nobanakoak ere bai. Baita nazio artean bake adituak diren egiturak eta beraz fiko ban izanen da gaur eta bi argirungo fiko ban. eta deportatuen gaiada gehien bat aipatuko goizuntan gurekin teresat toda forososialeko kidea egunan. Egunon. Eta, hasi itzin behar bada, ego gauza batzu, ieslariak, ba, deportatuak aipatzen direlarik, nok yes bueno, yes da zmintzogira, nok da ieslari eta nok da depohtatu? Bueno, ieslari da, pertsona bat, te, bere errealdetikan, momentu batean, arrazoi politikoengatik eta gatazka zela medireta, aldegin duena eta beste herrialde batean, babesa edo aterpe bilatzen duena, eta bueno, bizitza egiten du berde herrialdetikan urrun eta baldintza nahiko komplikatuetan. Eta deportatuak dira, momentu batean, bereziki, estatu frantzesatikan, beste herrialdetara, Espanya eta frantxearen gobernuen akordio baten bidez, bidali zituzten, herrialde e, oso urrutara, adibidez Txantotome Irratxikia, Cabo Berde, batzuk e, Ego Amerikanere. Orduan, e, bigarren pertsona hauek geratzen dira e, limbo juridiko batean. Ez daukate inungo estatus e, legalarik nola baitezateko, ez daude onartuta eta haien deportazioa bueno oso e, badintza kaskarretan ustendu. E, Gaur egun, da bakke prozesua ipatzen dugularik, gehiago zentratzen gira e, presoan edo biktimen gaia aipatzean hori ieslariena eta deportatuna, de, berra pixka bigarren plano batean e, pasatzen da, hori e, lehen planoan ezagina edu zuen? Bai, noski, e, foro sozialetikan beti esaten dugu e, kataskaren ondorioen konponbidea e integrala izan behar dela Orduan horrek barnean hartu behar beharrezko ditu, biktima guzti-guztiak eta noski egin ba. kaltetuak izan diren pertsona oro Eta zentzu honetan egia da, iez eta deportatuen e, egoera, iaia ia, ia ikusezin izan da orain arte. Berez, horrela delako askotan, baina kasu honetan eta gauzak nola Azken zazpi urtetan asko aldatu diren gure ustez badela ba ja momentua ahien gana arreta jartzeko eta haien egoerari konponbide bat bilatzeko. Mm -hmm. Argazki bat emaiteko gauhegun, batak guz, zenbat yeslari, zenbat deportatu izaiten den, zegoeratan diren horiek? Ba, bai horre gaiar, gaiarekin lanean dirauten pertsonek komentatzen dute Iezdari yes izan daitezkela laro bost eta eun pertsonen artean Eta deportatu hogeita bost dira momentu honetan mm -hmm. Eta iludikatzen alda, zera, atera bide oroko bat haien dako e, Zeita erantzun bat denen dako baiolukena? Foro laugarren foro sozialaren helburua intzuzen ere da, e, gaiari heldu e, nazioarteko esperientziak ezagutu, zen oso lagungarriak izaten dira, kasu honietan, eta gero e, gai aztetu urbindu landu, ondoren konklusiak ateratko genituzke, eta e, proposamen zehatzak egin baina kolektiboaren eh, anistasuna ikusita bai, iezlarien iler, aldetikan bai, eh, deportatuen egoeran, ba, soluzio imaginatiboak bilatu behar dira. Oroar, pen, us, hai, barkatu. Bai, bai, bai, segui oroak. Bai, eh, oroar, pensatzen dugu, formula erabilgarria izan daike, delako justizia transizionalaren modu bat. Justizia transizionalak dantzen du gai, gai juridiko komplikatuak, soluzio fleksibleak bilatzen. Nun, ba, implikatuta dauden parte guztiak hori, hori da, biktimak, e, kaltetuak, e, ekintzaileak denak, izango dute reparazio modukoa eta oi, beraien eskubideak ba, beteko direla. Foro soziala irungo fiko ban gaur eta biar yeslari eta gaiaren aipatzeko gehien bat Teresa Hato da foro sozialekoa gurekin zira goizuntan eta piskabat sartzen bari magira egitarauan ikusten e dugu gaur izanen dela hitzaldi bat e Michael Kölbertekin hori da Ipar Irlandako preso oien elkarteko kide bat Ipar Irlanda hor aipatzen delarik ba, badira gauzak ikasteko handik Bai, noski, eh, Ipar Irlandako esperientzia da gugandik gertuen <gülüyor> dagoena, ez? Eta horre, ba, nazioarteko araudien edo egiteko moduen arabera zenbat gauzak aztetu ziren eta aldatu ziren. Egia da bertan ez ziren aplikatu onuren estandar eh, integratuak DDR desarme desmobilizazioa eta reintegrazioa eh, erabiltzen diren estandarrak baina Bai egin zan eh, akordioren bat horbeszberdintasunak daude eh, emengo egorekin eh, zeren akordioak lortu zituzten ango gober, eh, gobernu britniararekin. Ba, ten bidea emateko bai presoei bai erbestean eh, zeuden pertsonei. Egia da momentu honetan eta bueno gero kul berte hobeto eh, esplikatuko digula arasoak sortu dituztela bidean baina orokorrean presoak eh, perdi zarteratze prozesu eh, lazaia eta sendoa eh, zendoa egin egintzut, zutela mm -hmm. Gai uh, hortan eh, Euskal Higian haitzinamenduak uh, izaiteko Zagit, ikustemada alde batetik ieslariak eh, eta deportatuak, bestaldetik berrak gakoa dutenak eh, estatuak dira zer zer jarrera espero, espero izan behar da alde batetik eta bestetik Zerbaitetara iritsi alizaiteko? Bueno, eh, ez da gai errexan, nozki, zeren horre biltzen dira arazo asko. Esan komentatu dugun bezela, bai iezlani, bai deportatuen egoera juridikoa, oso komplikatua da, edo ez nola esan da limbo bezela. Ez? Batzutan, eh, Madrilgo Audientzia Nazionalean, eh, ostopo handiak jartzen zaizkieda, abokatuei, ba, pertsonen egoera juridikoa, edo sumarioak hituzteko, talantzeko, eta benetan gauzak nola dauden jakiteko. Ordun bai, orre eh, lanketa sendoa egin behar dela, foro sozialen aldetikan, gupeti planteatzen deu, eh, badagoela metodo arrakaztatsua, eta dela diangulazioa metodoa. Nun, imbrikatzen diren, saltetu dago en kolektiboa susenean oin kasu honetan izango litzateke ieslarien kolektiboa eta pertsona egoera horretan dauden pertsonak testaldetikan instituzioak ziren hor zerbait e, ezango esateko daukatela bai instituzio politikoak bai kasu honetan instituzio juridikoak ke gizarte zibilaren bultzada hori guztiarekin, pues nazio harteko badeza edo laguntza izaten badezu, pues asko zobe ez. Eh? Baina, tezarmearekin gertatu zen bezala, hori da triangulo potentea, holako e, arazuei aurregiteko, eta irten bideak topatzeko. Mm. Begiratzen bari madugu, pasaden urteari, ba, 2000 eta masazpian ejanduzun bezala, ahma agabetzea eh, eginda, triangulazio hori, triangulazio horrek funtzionatu du, Aiten al dugu bi mila eta ha zazpian eh, prozesu bat eh, abian ezagi dela arte blokatua zela edo aski puntuala da orain arte gertatu dena. Espero dezagun puntua da ez izatea noski <risa> <risa> baina eh, gutxien ez bai gure uste zorre mandela eh, posibilidadedeak <risa> badaudela gauzak muggiarzteko. Duela biurte Ba, ezin eskoa ikusten gelula eh, armagabetzea, burutzea, burutu den bezela. Ez? Ordun, gauzak, ondo egiten badira, gauzak mugitzen pixkanaka, pixkanaka daitezke. Eta gure uste horretarako behar dena da, pues, eh, arreman lan zendoa, kontaktuak, konfiantza eraikitzea eragilen artean oso oso importantea da, Eta hori da, hain ere, gure euspez, edo azken urteotan, horrela gertatu dela. Ba, ikusi dugu pakebideak eh, zer lan eh, egiten ari den eh, Frantzia de Estatuari begira eta iparraldean. Eta hemen, eh, egualdean, ari dira lortzen, sindikatuen arteko akordio garrantzitsuak, preso gaizuen inguruan, baita ere Nafarreta eta gazteizko parlamentuan nolako akordioak lortu dira indar politikoen artean eta indar politikoen artean e, lanketa zakon egiten ari da akordio Zabale, zabalago batera irizteko, kasu honetan presoen inguruan, baita, baita ere konponbide integralaren bidean. Akordioak e, alderdean artean, e, oinahizko Ba, doztarsun bat zuen inguruan e, ipatzu duzu. Horre ikusten dira, azken denboretan aitzinamendu batzu, e, bide bat e, bada hor egitekoa? Bai, bai, gukusten dugu badagoela eta duela e, bi justu, hemen e, bilbon, e, bontzan ma ingurubat, nun ziren elkarrekin, alderdi politiko guztien ordezkaritza, PP ezik eta oso interesgarria izan zan debatea, espetxe politikaren inguruan eta aiek botatako irudia, e, iritziak eta ikusten zan hor ba, dagoela nahiko adostasun basikoa zaten duzun bezala eta hortikan e, lan zehatzak eta gaiz zehatzari e, aurre egiteko. Ba ikusiko dugu beraz lan horrek frituak ekajiko deituen ondoko eh, aste hilabeteetan. Eta ba, bukatzeko zurekin interesatu eh, da, hori teraziko dugu eh, behiz eh, irunen fiko ban izanen dela gaujeta biak eh, itzor dua gai horien inguruan. Ba zer baita zpimahatzeko abazinu egitarauan, eh, e eh, zer, zer erraanginezake? Nik dut izango dela azkin tereskarria, ikustea zein den benetan e, persona hauen egoera. Zeren hori izango dugu, e, kolektiboaren bozen maliak, baita ere, a, bueltatu diren personekin eta espezietikan atera diren personekin lan egiten duten elkarteak, haien eksperientzia e, kontatuko dute, reinte, bergizartearen planteamen dutikan, eta gero debateak egongo diran, ikusiko, ikusiko ditugu zeintzuk diren galderak momentuenetan, eta zeintzuk nun daude korapillon agusiak, eta hortikan, espero dezagun, pues, guztillon aportazio eta ekarpenekin, ba, konklusietara iriztia, eta orduz geroztik, pues, martxo aldetikan, gure esperantza da, gurenaia nahia da, martxoan, eh, laugarre foro horren, bigarren zatiaren ondorioak aurkestea gizarteari. Ederiki, ba, Teresa, toda, dugu, lauetan hasten dela uh, atxalde untan, izen emaiteekin, mileske gurekin izanik, eta pasa egunoan? E, mileske zuei, eta berdin...